Але острівлян тепер не обходило те, що ділися у столиці. Однаково, чи два імператори, чи один, чи умер там хтось своєю смертю, чи йому помогли, бо мало які з візантійських імператорів віддавали богові душу сторонньої помочі. Здається, єдиною перевагою для антропосів, які опинилися на острові, була їхня цілковита незалежність від столиці і від їхнього Агапіта, якого стали вже і забувати. Та ось Дромона, Дромона – великий корабель, найчастіше військовий, привезла від Агапіта Харатію. Харатія – записка на пергамені «Листок пергамену». До Ігумена і до Гіарона – із суворим повелінням негайно відправити до Константинополя Руса Сивоока, попри всю його зайнятість і попри найвищу потребу в ньому на острові. Бо присутності цього варвара в столиці вимагають царственні інтереси. Хараття була загадкова для ігумена і для всіх антропосів, про Сивоока не мовиться. Один перехід через море, і він дізнається про все. Шкода було розлучатися із недовершеною своєю кам'яною мрією. Аж тепер він зрозумів, як тяжко тут жити його товаришам, але і недобудований монастир, і антропоси, і камінні покидища не мали такої в останній день перебування його на острові як Ісса. Раптом побачив, усвідомив собі, що не може покинути дівчину тут знову в кам'яній самотності, вона теж, мабуть, знала, що загине вже остаточно без цього доброго чоловіка із сіливою бородою і млистими загадковими очима. Всі світні мовчали, навіть не промляла свого ісса, тільки всміхалася болісно в покірливому силенні голови, не пробувала жодного разу втікати, не відходила від всього, кому би навіть тулилася до нього, шукала в нього захисту. Поїдеш зі мною? спитав я сивок, до Константинополя. Вона мовчки сміхалася. Там то й буде ліпше, сказав Севок. Константинополь великий город, я куплю для тебе гарний одяг. Ти матимеш прикраси, житимеш у будинку, слухатимеш дзвони в церквах, побачиш і подром. Вона слухняна пішла за ним на Дромону, і гумен Симон плювався і посилав анафеми Севоку. Полуці, вважаючи лихою прикметою перебування на кораблі жінки, стали кричати Сивоку, щоб він покинув свою нечесену козу на березі. Іса злякана дрижала, толилася до Сивока, той мовчки прийшов до свого місця на носі Дромони, крикнув. «Хто зачепить її хоч пальцем, тому скручу голову». Якби не повеління негайно доставити варора до столиці, з ним би не стали сяцкатися, а так доводилося заплющити очі на його примхи. Однак, як тільки дромона відпливла від берега і загайдалася на хвилях, як тільки смула води, що відокремлювала корабель від острова, стала ширшити, і са кинулася до одного борту, до другого, злякано заметалася по судну, побігла до корми, яка була все ж таки ближче до берега, ніж ніс, Сивок спробував її затримати, але вона вислизнула йому з рук. Наздогнав її тільки накормів ту мить, коли дівчина мало не стрибнула в воду. «Ти чого?» – грубо крикнув він, на втримуючи її. А вона мовчки випручувалася з його рук, важко дихала, волосся їй розтріпалися, закрило обличчя. Тільки одне око проблискувало їй крізь пасма чорного волосся – було повне ненависті в тому оці, ненависті тяжкої, нелюдської, чи то до моря, чи то до корабля, чи й до нього Сивоока. Але ні, вона не бачила Сивоока, не впізнавала його. Мабуть, все для неї зосередилося в намаганні будь-що полишити драмону і чи втонути, чи добратися до свого острова. Та грибці дружно налягали на весла, корабель. Отпливав далі й далі від камінного берега. Срибати у море, навіть добром плався, було б не зовсім безпечно. Про Ісуш сивок навіть не знав, чи їм наплавати, чи відразу піде на дно, як тільки опиниться за бортом. Тому не став панькатися з непокірливою, загрібів оберемок, відніс назад, де було визначено їм місце, посадив на лавку, сам сів коло Іси, щоб заспокоїти її хоч трохи. Вона ще попручалася трохи, потім, видно, вичерпавши всі сили, втихла, притислася до себе а тепер він не міг відірвати від себе. Вона боялася лишити його, бодай, на мить. Мов би приросла до його боку. Зненацька вперше відкрилося йому, що це жінка. Він зрозумів, що з'єднує його зі своєю не просто жалісливість, незвичайне людське співчуття, а, мов найперше, ніжність. Він довго йшов до цього відкриття. Не завжди не кожен може признатися собі в ніжності до когось, але ось коло нього була прекрасна, злякана, єдина у світі дівчина, для якої він теж був тепер єдиний після того, як одібрав у неї кам'яний її острів. Настала вже ніч, змінювалися грибці, друмона поволі посувалися в пітьмі шляхами назначеними, самими лише зорями. Кинуті морем один до одного, Сіок з прислухався до того, як у ньому випростується непогамовне і нестримне. Через те боявся поворухнутися, а й самобуть не віддала того. Ще й досі блукав у її тілі жах перед стихією. Захисток був лише у цьому потужному чоловікові. Вона шукала порятунку несвідомо, новий удар води у борт Дромони штовхав Ісу ближче-ближче до сивока. Тепер уже обом відступу не було. І в темному стогоні, в щасливих сльозах і притаємному сміхові вони поєдналися між собою, і тільки тоді відійшов від Іси її перестрах, викликаний морем. В Золотому Розі на пристані зустрічав Дромону сам Агапіт, із кількома своїми антропосами, між яких викрасовувався і міщило, в голубому скеадії, обшитому перлами, в голубому ж хитоні поверх тонкого шовкового дивітісія, в червоних чагах, на шиї мав дорогу золоту гривну із крилатими грифонами на кінцях, чи це справді був міщило, чи його подобизна. А з дромони виходив обдертий, ще дужче зарослий ясною золотистим бородою севок, та ще й вів за собою якесь несамовите створіння, при виді якого ті, хто стояв на березі, захрестилися і забормотіли молитви. Міщило сплюнув, а гапіт вже спохмурнів, мабуть, згадавши Зеновію, і про яку, власне, вже давно й забув, змінивши за ці роки кільканадцять нових коханок, але знов прокинувся в його душі образа на цього Руса, який колись під носа зумів вихопити таку ласу жінку. І ось тепер, коли він, Агапіт, став і геть старим чоловіком, це тільки набирає насилі. Варварська снага дико нуртує в ньому, вже він вивозить собі дівку навіть з проклятого богом острова, Агапіт сунув брови, махнув невдоволено рукою. «Антропосе!» Замість вітання гукнув на зустріч Севеокові. «Ми кликали тебе сюди самого, а ти привозиш якусь врешті. Це моя жена!» Не дав докінчити йому Севеок. «Клонись, со, нашому Агапітові!» «І, о чудо!» іса покірливо схилила голову і посміхнулися болісно і ласкаво. І старий Агапіт пом'якшав душею от того посміху. А може, тут причини було щось інше, бо ще ніколи не опинявся сивок в обіймах у свого властителя, а тут опинився. І сіж Агапіт з усією можливою для нього товстого тулуба граційністю подарував гречний уклінь, Добродушно штовхнув Сивока межи плечі, посилаючи його вітатися з тими, кого давно не бачив, і кожен дав Сивокові праву руку, показуючи відкриту долоню на знак приязні, тільки міщило подав руку зігнутої мови для поцілунку. Сивок глянув на нього, дивуючись, міщило, погорливо роздував ніздрі, тут щось видно сталося за ці роки, але Сивокові на тому не залежало. Вдаючи, що не помітив нічого, він вивернув долоню міщилові, потиснув йому руку, як єдиноземець, єдиноземцеві, повернувся знову до Агапіта. «Покликав мене, а там ще багато роботи. Жде тебе нова робота», – поважно мовив Агапіт. І вже стояв коло нього міщило. Тут таки справді що сталося. Антропоси лишалися антропосами, тільки постаріли деякі. А деяким і нічого не сталося. А от з Міщилом що здіється? Оця його одіж, багата гривна, рука простягнена для поцілунку. Поїдете на Русь, вів далі ага, під Князь київський закликає наших умільців. Міщило буде старший над Артіллю. І я поїду, забувши і про Міщила, і про чортобіса тихо спитав сивок. Для того тебе і викликано. «Ісо, ми поїдемо на Русь», – звукнув Сивок до своєї жни. «Чуєш? Ми поїдемо». «Не годиться вести в святий Київ поганих підложниць», – поважно мовив Міщило. «А тебе не спитаю», – відрубав Сивок. «Старший я над всіма-всіма. Той будь старший, а я сам по собі. Звелю коритися». «Та не мені звелиш». «Антропоси», – розвів руками "Ага, під друзі, – Нащо вам сперечатися? Посли руські в Константинополі, сказав міщило, завтра запрошував нас усіх на прийом до Великого палацу перед очі самого імператора. Одягтися мусиш як слід, щоб не зганьбити нашого звання. Одягтися, пробурмотів село. хіба ж то не хотів одягтися, аби лиш мав у що? Іса стояла позад нього і сміхалася болісно і налякано. Сказано у ксенофонта не вгамовувався сивок, роздратований міщиловою пиховитістю. Гарно задягнені друзі, наліпша оздоба мужчини. Ти ж вирядився, мерщій сам, а тепер тикаєш мені в ніс моєю обдертістю. Друзі мої, виступив знову поміж них Агапіт. Нащо сваритися? Всім вам даровано одіж із старського вистарярія. «Свою ж підложницю задягай на власний кошт», – мстиво докинув Міщило. «Жана!» – гукнув Сивоок. «Чуєш? Міщило вона мені жана!» «Маю християнське ім'я Філагрій, сказав поважно Міщило. «Так і зови мене. А я – Божий дар», – засміявся Севок. «Від болгарів маю, крім Сивоока. Християнське теж маю». Людина може мати безліч імен то й що, а цінність їх у іменах ділами можна тільки визволити себе або ж зганьбити. Зиждителі храмів постійно возвеличується перед Богом, сказав Агапіт. Возвеличить Агапіта, знов засміявся сивок. Ошалів на острові, зітхнув іщево. Але Гапіт вдав, що не зрозумів Сивокової шпильки повезете і нарусть мій помисел, вдоволено мовив до сивовка. Нашому другові Філагрію повірив я думку, який треба вознести собор у Києві. Ви ж повинні слухати його, тим волите мою волю, ж вам від Архонта Київського. Та сама розмова, тільки притищена і врачиста, відбувалася другого дня між антропосами і послами київського князя в час очікування прийому в палаці. Їх посадили ждати портику Августея, посли вже були тут утретє. Вже вони склали імператоріві багаті дари від київського князя або архонта, як його називали Ромеї. Тепер мав відбутися прийом останній перед від'їздом послів разом з майстрами на Русь. Послідчим душ грали у поважність, розпитували Ромеї про здоров'я імператора. Ромеям цікаво було знати про Київ і про згадкового архонта в ньому. Чи то правда, що в нього 400 прислужниць і що він ніколи не сходить з престолу і навіть природну потребу справляє в чашу? А посли й собі допитувалися, чи імператор Василій умер своєю смертю, чи помогли йому. Будешся десь чувно, щоб два брати мирно ділили престол. Рано чи пізно стане брат проти брата, про це ж і в святому письмі сказано. І чи правда, що імператор Костянтин аж так зловживав жіночими втіхами, що тепер не може сісти на коня? А вже коли йому треба це зробити, то підтримують його і з двох боків євнухи. А по всіх вулицях, де має приїхати Василевсь, Визбирують кожен камінчик, щоб не попав під ногу коневі, не струснув священної особи, не наразив її на нові болі. Потім послів покликано до палацу скліли, що поруч із трикліном Юстиніана. Трикліні на підвищенні критому багряницями постав найвеликий трон імператора Феофіла. Василевса Костянтина зведено на трон по боках розташувалися чини кубуклія. В сусідньому залі заграли два срівні органи дімів. Живі картини зарухалися. До трекліну єсеняна було введено магістрів, патрикіїв, просто спафаріїв. Чини входили віл за вилом, тобто перед появою нових чинів піднімалися точно визначеної барви пишна завіса, Старші йшли попереду молодші, за сенатом були чини гвардії, потім допущені діми, усі розташувалися в ряди і групи, підібрані по ранах і барвах одягу. Ось тут розпочинався майстатичний похід візантійських звичаїв, який мав забезпечити планування Великої імперії над усім світом, бо навчені дотримуватися порядку і послідовності в рухах і словах, в ділі і мистецтві, тим самим привчаються до наслідування, а наслідування веде до сталості, до послуху, до закостеніння. Відомо, що закостеніна то твердість, а що може бути ліпшого для Великої імперії, як твердість її владі? Руським послам, коли війшли до триклінії Юстиніана, відкрилася велична і барвна композиція візантійських вельмож, що стояли навколо імператорського трону. Мовбоскові ляльки, виряджені багаті шати, відразу ж учинено вітання, запитаннями через припозита про здоров'я і благополуччя архонта Київського Георгія, а також про здоров'я послів, а ще про волю імператора всіх ромеїв, після чого посли сіли говорити з Василевсом, а всі, хто їх супроводжував, перейшли до сусіднього залу. Сивок теж плутився в довгому, незручному одягові поряд з міщилом, який, здавалося, і народжений був для – Палацової розкоші Дерсовою, рідко бороду, мармизу Намагався видовжити коротку свою шию Щоб побачити комога більше А може, щоб показати себе Хоч і без того вибішувався над усіма на цілу голову Вони сивоком були майже однакові на зріз Тільки цей збудований був гармонійно А мій щило нагадував Агапіта Короткі ноги, коротка шия Наклепника, тулуб такий довгий, що коли доводилося міщиливі сідати, то не знав, куди б заховати хоч трохи того тулуба. Зрештою, немає ваги, кого яке тіло гірше, що міщило в душі своїй не визначалося нічим добрим, а ще тепер їхав старшим над артіллю, то й зовсім не знати, як поведеться. Тішалося в ока лише те, що повернеться він на рідну землю». Як то воно буде там? Що буде? Але побачить він соковиті трави, навідується в пущу, стане над Дніпром, коли Києва, пригадається йому все ліпше, що було колись, лише теж пригадається, мабуть, та хай або лиш була під ногами м'яка тепла земля. Він пройде по ній босий, як малим колись, весну літу ходитиме він, Босий там і носитиме м'яке легке хутро і білу одіж, а не ці шорсткі шиті золотом шати, які на нього напнуто, щоб повести його до палацу, допустити до найбільших святощів, не питаючи, хоче він бачити їх чи ні. Потім був обід у трикліні, дев'ятнадцяти аковітів. Цар возлежав щинами за аковітами. А послі стояли збоку. Коли ж увійшли всіх, кому належало бути присутнім на трапезі, й учинено поклоніння Василевцеві, посли розташувалися за окремим столом. Півча храму святих апостолів і Софії виспівувала многа елета імператорі. Музиканти і потішники розважали Василевса і його стей. А в Золотому Трикліні обідали люди русських послів, русські купці, які були на той час у Константинополі, і художники, що мали їхати до Києва, споряджені завілінням самого Василевса, і під час обіду роздав на коштовні блюда за покомбіями і дав на кожному почину. Послив двічі більше за священників і толковників, а решту люду – четверо менше за послів для київського життя. Архонта Від все даровно золоте з коштовними каменями блюдо. Костянтин радувався нагоді виказати свою щедрість, яка вважалася першою прикметою справжнього імператора Він потрактував послів від київського князя як визнання своєї справжньої величі Приємно було, що володар землі, чи не більшої за Візантію, звернувся саме до нього Василевса усіх ромеїв попросив прислати майстрів для спорудження Божого храму. Сорок дев'ять літ сиділи на троні два імператори. Але всі ті сорок дев'ять літ Василій затінював Костянтина. Головою царства вважався брат старший. Він ходив у походи, вів війни, приймав послів. А на долі Костянтина лишилися тільки розваги, гульбища, дурощі вселяки, ще й тепер постарілий і з вичерпаними силами. Думав він про те, як добре було б покинути Константинополь і податися кудись на лови. Але зболіла плоть, що не дозволяла балощів, закам'яніло сидів на урочистих церемоніях, зіркотою думав іноді, напружуючи свій затемнений спустошений мозок, що після брата не зуміє звершити нічого благородного або достойного згадування. Але ось була нагода виказати свій державний ум і перевершити навіть покійного брата. Колись батько нинішнього київського Архонда Володимир змусив імператорів видати за себе їхню сестру Анну. Коли ж вони, навзамін, хотіли послати на Рушча і Мітрополита, Володимир відмовився і висвятив сам єпископа Болгарина. Тепер київський князь ще тільки утверджується на престолі. Слід би скористатися його недосвідченості і хисткості його становища. Імператор довго радився з великомудрими своїми євниками і вирішено було послати до Києва не тільки константинопольських умівців кам'яного і художнього діла, не тільки щедрі дари, але ще й імператорський христовул, христовул імператорське послання до князя з пропозиції прийняти митрополита землі Руської, рукоположеного цей чин константинопольським патріархом. Посли Руські хоч і не мали таких повноважень від свого князя – Відмовитися від імператорського Хрисовула і від мало несили міць на їхній корабель митрополита не могли. Бували ж випадки, що послів, які виявляли непослух волі імператора осліплювано або і карано смертю, тут не діяли ніякі закони, тут правили Василевси, хай славиться міць Ромеїв. Вирушили в путь, лишаючи сонце, по праву руку від себе Сивок був на кораблі з істою Вона диковато щулилася В незвичному пишному одязі Придбаному їй на месі Знову тулилася до Севока, Але тепер уже не від темного страху перед морем А видно її невідомості І лихих поглядів між щели, Який вівся досить брутально і пиховито Сивок вже думав про їхню дорогу Вийшовши з Босфора, мали вони досягти області месем Врії навпроти ріки Дичини, далі, тримаючись берегів, дійдуть до Констанції на річці Варні. Від Варни приляже путь до Конопа, від Конопа до Дунаю, де змішуються жовті води ріки з морською прозорістю. Там потягнуться положисті піщані береги і круті глиняні. І ніде не зможуть вони пристати аж до самого входу в Дніпровський лиман, бо чатуватимуть на тих берегах печеніги, готові мить напасти на необачних, та на самому Дніпріщені кінець небезпекам, що підстерігатимуть їх дикі кочівники в найвужчому місці коло порогів, де вбито князя Святислава, ще доведеться перебиратися через кам'яні шумливі пороги і тільки в київських тихих водах скінчиться їхнє багатостраждальне, страшне, трудне і тяжке плавання. Але той, хто повертається на рідну землю, готовий до всього. Рік 1026. Падалист. Київ. Ярослав вже сіде в Києві, утря пота з дружиною своєю, показав победу і труд велик, Літопис Нестара. Вепр, затравлений собаками, загнаний на списи, стікаючи гарячою кров'ю в останній несамовитості гриз. Залізе наконечників, трощив дерево з писовищ, його випружене тіло лиховісно скрикувало в тисячних вогнях. Воно ось-ось мало вибухнути червоною кривавістю, але звір, видно, вичував наближення останньої миті. Він не хотів смерті, прагнув уникнути того кінця, після кого вже не буває початку. Переповнений пересмертним риком, Навстопужений брудно-сірою щитиною бжихому розблиску ікол. Він жахнув кола знищення, його, затьмарені болем, от і все ж здобулися на ще одне зусилля, щоб забезпечити вільний проміжок. Задерне в люті зневазі рило хрипливо нюшило дорогу. Заволохаті вуха вловлювали ще найменші, Продихи лісового повів у волі Вмить лишив кабану тій улоговині, Де мав сконати людей, собак Гострі довгі списи І помчав по в вгору Де самотньо приглядався до ловів князя Рослав Все відбулося неспогадно швидко Ніхто не встиг навіть жахнутися Зранений дик летів у чоловіка ні відступитися, ні перепинити йому путь. Десятеро не змоглися покласти звіра, отож один тільки й мав тепер, щоб впасти під нещадними різаками. Князь став на горі, щоб додивитися конання дика. Вийшло ж, що сам повинен був тепер сконати. Звір летів на нього. відчайно постогнуючи, кожен йому перебрид був мовби чорним зойком. Хрипле жохкання супроводжувало цей невтримний біг – жох, жох, жох, ближче, ближче, ближче. Вже весь ліс і весь світ виповнено тільки цим жохканням. Ярослав вже і не бачив самого про тільки чув цей обезвладнюючий звук. Свідомість не встигла запанувати в руках, свідомість поглинута була отим – Слухуванням у темне жохкання, але тіло діяло самостійно, за виробленою звичкою. Вже ноги вперлися в покриту м'яким червонявим листям осені землю. Вся вага тіла перекинулася на ліву, неошкоджену ногу, права рука пошмугляла у списовій ремені, влягаючись зручніше і надійніше. Чоловік зготувався зустріти дика, в нього виявилося. Безлік часу для приготувань. Він ще устиг втягнути ніздрями прохолодний запах осіннього листя, вологої землі, звучавілої від дощів, кори, дерев, солодковато-бентежний запах занурення в пущі в зимовий сон, запах умирання. І від того чоловікові ще милішим стало життя. Страх існувати перед нього лише в свідомості, але ні в руках, ні в очах, ні в жодному М'язові, кляку, не було. Та хіба міг знати про себе, вепри, йому залежало тільки на тому, щоб усунути останню перешкоду на шляху до вибавлення, до порятунку, до життя, і він перна чоловіка, щоб мерший збити того, перш ніж схаменеться він, і схаменуться ті, що лишилися внизу разом із їхніми лякливими собаками і холодним залізом. Але чоловік, що стояв на дорозі в дика. Не належав до людей посполитих, що змалкою він привчав своє тіло в кожному його окремім члені до слугування точного і безвідмовного. І якщо свідомий чоловіка, попри всю її напругу, не зміла справитися зі несподіваною загрозою, то зате плечі його налилися важкою силою саме тоді, коли рука замахнулася з писом, а око спрямувало ту руку так уміло і несхибно. Ще важкий спис прошумів і криваво прорвався до самого серця дикового, і звір з повного скоку звалився на бік. Закосив ногами, запінився. Очі його ще були повернуті на князя, скляніючи. Вони ще вдивлялися в широку волю, яка так і не відкрилася веправі. Ікла теж ще шкірилися на Ярослава. Та вже без силу. не було в них тепер білого розблиску, Сповивала їх якась брудна жовтість, як усяку мертву кістку. Ярослав через силу проковтнув слину. Відвернувся від вепра. Все в ньому здригалося чи то від перенесеного ляку, чи то від радості. Знизу набігали перестрашені ловці. Важко висапував позад них товстий боярин Ситник, біг молодий новгородський воєвода Іван Творимович, князівський блазень Бурмака, поджунював шурхітливі листя задертими носками своїх непонозі великих чоботяр, бігли там ще якісь люди, та князь нікого не хотів бачити, припадаючи на скалічну правоногу, Покульгав крізь зараз махнув, позад себе рукою, лишайтесь, мовляв, і порайте здобич. Князю, гукнув сипник, куди ж ти? На нутрощах погадаємо. З Ярославе виходив переляк аж тепер, стрясало йому тіло, цокотіли зуби. Весь змокрів, потягло справити малу нужду, встав під якимсь деревом, не розібрав, чи то дуб, чи то береза. «Господи, господи, ніхто не повинен бачити, як можновладець іноді стає простим смертним чоловіком. Жонам лише дано знати цю тайну, хай вони й знають, але ніхто більше і ніколи. «Князеньку!» – реготав позаду бурмака, жалюгідний карлик, припаскудний базіка, набитий дурень. «А свинячого вуха! Князеньку!» А хвостика, князюсику. Через сили Ярослав усміхнувся, скочувався йому з душі тягар страху. Вставали вільніше і вільніше на серці. Власне, що там такого вепра? А два літа тому був ведмідь, коли повстали у суздальській землі волхви і стали бити старшин і жон старшинських за те, що переховували хліб і винні за голод, який запанував у всій землі. Тоді Ярослав пішов з дружиною на втихомирення. Мали б ждати князя, сподіванні, що порятує він от голоду, а сталося навпаки. Волхви перебили старшин і жон їхніх. Не знайшли багато хліба, бо не врожай був для всіх, і для старшини і для простолюддя. Тоді кинулися всі по болезі до болгар, Привезли звідти хліб ще до приходу князевого. Від князя не сподівалися нічого, крім кари за бунтому, і зустрічали його лодії на Волзі, на самому краю Ростово-Суздальської землі. Недобрим дошкуляли стрілами на мілких перекатах, валили в річки велетенські дерева, творячи непропливні загати». Коли князь вийшов із дружиною на берег, невидимі супротивники визирали, коли злізе він з коня. Напустили на Ярослава Летенського ведмедя. Теж отак зненацька для всіх, якщо й намчав на нього дик. Мав би бути і кінець там князеві, бо звір мовчки йшов на здиб, підвівшись на задні ноги. Виріс моби з-під землі просто коло князя Вже дихнув Ярославі обличчя гарячим смордом смерті Так само тоді не встиг скаменутися князь Але його рука вихопила з піхом меча І вігнала від в груди з холодною несхибністю І звір упав мало не на самого князя Аж тому довелося відскочити бік Незграбно тягнучи свою покалічну ногу Звлів на тому місці закласти город і назвати його своїм іменем – «Місце Ярославої Слави, Ярославль». Хіба що й отут звеліти вибудувати город або хоч сільце. Тоді, побивши в Суздалі волхвів, сказав народові – «Бог насилає за гріхи на кожну землю голод чи мор, а чи негоду, а чи іншу покару, а чоловік нічого не вдіє і не може». Зате сам завжди міг і пишався цим. Хоч що насилав на нього Бог, зусім зумів управлятися князь. Спершу було тяжко, впадав іноді у віччя, але потім збагнув, наслано на нього всі нещастя для гартування духу. Чим більше ударів завдавано йому долею, тим міцніше утверджувався він на землі. Було з ним точнісінько, як з апостолом Павлом. Тричі – киями бито мене, а один раз каміньовано. Тричі розбивався корабель, ніч і день пробув я в глибині, у дорогах почасти, у бідах на ріках, у бідах от розбійників, у бідах от земляків, у бідах от поган, у бідах у городі, у бідах на пустині, у бідах між луками братами, у праці і в журбі. Почасти в недосипанню, в голоді і спразі, Постах часто, в холоді і наготі. Але хто хоче жити, повинен перемагати, Бо звитяжці відбирають життя в інших, А ті самі вмирають. Ярослав поправив одіж, розгладив бороду, Змахнув із лиця рештки розгубленості, Повернувся до своїх, його вітали радо і щиро. Сотник уже засукав рукава, підступив з великим ловецьким ножем до високої вепрячої туші. «Завжди», – зупинив його князь, – «взяти вепра на дрюка і до берестів». Дрючачик зламається, вискочив наперед Ярослава, слинявий блазень, розтягуючи свою і без того широку, як халява морду, у осміхові. «Новий вирубаємо. боємо!» Буденні слова відчувалися виразно, тишували розбурханість душевну. Тому Ярослав охоче пристав на виміну балачкою із бурмою. «Або ж тебе, бурмачили, закладемо замість дрючка?» «Ги-ги!» – реготав блазень. «А хто ж понесе? Коні чи люди? Люди!» Аби не коні, бо жалко ж безгласну тварину, а люди витерплять, люди на все витерпить, а коні й князі терпіти не вміють. На тому ж місці, де ото потякаєш, сказав майже урочистий Ярослав, закладемо поселення людське. І на Ярославець вихопився мерщий бурмака. Ярославль Київський змахнув своїм ножакою ситник що були скрізь ірославні по всій землі. Хай славиться ім'я твоє, княже. «Веприще, ось як називати сказав князь, – «бо таки кабанюра чималий». «Хіба ж то кабан?» – штурхнув чоботом вепра, бурмака. «Хіба це вепр? Так собі, веприк». «То й назвемо село Веприк», – посміхнувся князь. Блазень застрибав заляпав у долоні. «Веприк, веприк, хрю-хрю!» Дурний був князь та позичив розуму у бурмаки. «Щомелеш блазню!» – засечав на нього ситник. «Чи вже й зовсім згуздо з'їхав?» «А князь наш дурний не тому, що дурний сам, а тому, що такими дурнями, як ти, обставився, взявся в боки блазень». Ситника боялися всі, належали йому справи тайні і загрозливі. Тільки бурмака не виказував ні остраху, ні пошани навіть до цього княжого боярина, йому однаково на кого роззявляти свого ротяку. Він міг зчинити колотнечу поміж найближчими ірославими людьми, а князь з тим лиш тішився. Бурмако знайшов кілька літ тому в селі на Дніпровській переправі. Жили там перевізники, рибалки, косарі. Народ добрений один до одного, нелякливий і вроди такої, яку лиш Дніпро продає тим, хто задивляється з малков його води і кропить своїми росами. І раптом посеред тих гарних, дужих людей зродилося щось почварне, якийсь недоносок. Виплодок з'явився на світ. Поки воно було мале, то ніхто не помічав, видно, його недолугості. А коли... Однолітки повиростали, а воно таке і лишилося мале, тільки покорщили його в боки, тоді вже всі запримітили. Саме ж воно наливалося й образи на всіх людей і на цілий білий світ. І ось продонала перша лайка, принесена чоловічкові слиною на язик. Бог, ну він ще слихає й дурне. Назвали його зате бурмакою. Посміялися, хтось там мабуть, нагодував, щоб очепитися. Бурмака десь когось там вилеяв, ще і ще його знав, нагодували і знову сміялися пробачливо з верхньою, як сміятися дуже певні своєї вищості і сили люди. А Карелик збагнув, що може триматися на цьому світі самим своїм язиком, і розпустив його на всю губу, і вже не було тоді, йому впину. Я спочу бурмачені прокльони на перевозі. Швендів карлика за перевізниками, за важами робити своє діло, лаюся чорно. Перевізники посміювалися з дурнуватого карлика, хтось покликав його до казанка з юшкою. Бурмака побіг туди, став тьопати юшку, шпетив тепер і того, хто годував. Щоб тобі кістка поперек горла стала. «А приведіть, ну, його до мене», сказав Ярослав. Бурмака не захотів іти до князя. «Треба, то хай сам пришвендіє до мене», викрикнув. «Чи, може, йому ноги розсудомило? Чи покорчило? Чи правець напав?» Ніколи б не стерпів Ярослав нагадування про його нещасні ноги, але тут чомусь не звернув уваги на карликову лайку. Майже слухняно покульгав добромаки, сказав йому примирливо. «Хочеш до мене в службу? А хай тобі нечиста сила служить!» – хряпнув от казанок дерев'яною ложкою карлик. «Дурним ти був, дурним і застанеться!» Золото начіпляв на себе, як собака реп'яхів. «Чоботи зелені, чи жаби, чи шкіри їх пошили тобі лакизи!» Матимеш і золотий чоботи таке саміє усе, як у мене, пообіцяв Ярослав, сам ще не відаючи, нащо йому цей слинявий, чорноротий крикуняра. «Підкупити хочеш, бурмаку, закричав карлик, так не діждешся ж? Золото не стачить для моєї мудрості, щоб ти подивився своїм золотом награбованим та накраденим. Сміялися всі. Перевізники князіві люди, сам Ярослав, князь подумав, отакий хай собі лає, ніхто насправжки не прийме його лайки, а перед Богом виправдання. Не вознісся в гординні, висухає щодень слова хули. Ліпше самому тримати коло себе дурнуватого лаяльника – аніж ждати, поки прийде розумний і вкаже всім на твої справжні згіршення і переступи. Так узяв з собою бурмаку, приділив йому місце коло себе, назначив князівську одіж, князівський стіл, відкладали карликові на учтах шматки так само самолась, як і князеві, наливали тих самих вин і медів у такі самі ковші, все той мав, як у князя, тільки з однією відміною, все трохи більше. І одяг більший, і взувачка, і прикраси, і шматки за обідом, і ковші з напоями. Отак, маючи все мовби і князівське, карлик був ще більше осмішений від недотримання міри. А вже раз, втративши міру, нізащо не міг її віднайти у своїй мові. Хоч що казав, що все це видавалося для довколишніх дурним і смішним. До бурмачених прокльонів всі звикли, тільки ті, що чули його перше, дивувалися вельми. Дозволив собі карлик такі слова про князя, такі вихватки, що іншому і на його місці давно стяли голову або вирвали язик. А з цього, мов, згуся вода. Чудно ведеться світ». Але Ярослав за ці тяжкі безмірно 12 літ упевнився твердо, що нічого даром не дається, все треба найняти і купувати, і воїнів, і прислужників, і хвалителів, і навіть хулителів. Він ніколи не був м'який на пенізь, ощадкував кожну куну, не любив марнотратства, але водночас бачив, що хоч де ступнеш, треба платити». Так було займундовими Аймундовими наємцями ще тоді у Новгороді, коли влаштувався виступати проти князя Володимира. Та й самими новгороджанами, яким висяв правду, писано лише для них окремішню вигідну. І коли зійшовся із Святополком коло Любеча на Дніпрі, то хоч як похвалялися кияни Святополкові, хоч і називали глумливо новгородців плотниками, а Ярослава кривандякою, мови гадуючи, що знову кульгавія він за два літа. Та все ж розгромлені були нещадно. Не помогли їм ні печені, прикликані Святополком. І коли сів у Києві Ярослав, то щедро заплатив і варягам, і новгородцям. Старостам по 10 гривень і смердом по гривні, а новгородцям усім теж по 10 гривень, і дав їм грамоту, щоб по ній велися, тримали так, як написав їм. Довго і не збирався святополк, бо вже через два літа стояв під Києвом з печенігами, які йшли до нього, мов собака, на посвист, ваблені обіцяними грабунками багатого стольного города. Еймунд порадив нарубати зеленого гілля і навтикати в городські вали, щоб не дати печенійським стрілам залітати в Київ. Потім уже сам князь надумав послати на вали київських жінок у прикрасах, щоб звабити жадібних біармійців. Біармійцями в Київській Русі звано іноді печенігів, а також усі невідомі племена, що мешкали на півночі за камою. Кинутися на приступ Виблискували на сонці срібні і золоті наголовники Сяли коштовні камені на вбранні Ще дужче сяли красою своєї киянки Яким важко було і пошукати рівних вродою Розпалені печеніги кинулися на город Вони облягали Київ такою силою Що її ніколи ще і не бачено тут але Ярослав намірився все ж дати їм бій. Його намовляли до того варяги, обіцяючи вистояти. Та й самі кияни воліли б стояти на бій, аніж мовчки ждати невідомого. Усі городські ворота зачинено, крім двох. Коли верхніх ворів став Еймун з дружиною, а коли тих, що вели на перевісище, Ярослав чолі киян. Печеніги попхалися в ворота, вони Вскакували у вузький тісний прохід до покільканадцятеро і їх відразу стікли на локшину воїни, що ждали ворога по той бік. Але сила печенів була така велика, така страшна нетерплячка володіла всіма тими, хто напирав ззаду, що врешті прорвалися дикі степовики в перейві ворота, відтіснили Ярославу дружину Самому князеві вігнався ворожий спис у праве коліно. Ярослав на силу висмикнув з рани залізного наконечника, але не відступив, рубав ворога й далі своїм страшним мечем. Підоспіли до нього варяги, хтось догадався зачинити ворота печенігів, що продерлися до Києва, виловлювано по одному – їх убивали на місці грабунку або насильства, які ті чинили міло і швидко. В городі запалали церкви і доми. Загорілася дерев'яна Софія, споруджена ще княгиною Ольгою для збереження святощів, привезених нею із Константинополя. Київ запалав увесь, прийнявся червоністю полум'я і чорнотою димів. Страшне то було видовисько. Але ще страшніше була помста киян, які вийшли за міські брами і переслідували втікаючих печенігів аж до Ситомлі, сікли їх, топили в ручаї, в Дніпрі, у Ситомлі. От тоді і допустився князь тяжкою помилки в своїх діях. Вважаючи, що назавжди покінчено з нападами на Київ, одмовив Еймундові, який вимагав, Підвищення платні варягам Навіть посміявся з Ярла Коли той став залякувати князя А вимагали ж варвари І зовсім неймовірного Підвищити їм платні в Слідом за варягами І київська дружина Приступила до князя з вимогами Уже мало їм було Що з милості князя Володимира Їли на сріблі золоті Ярослав одмахнувся Не любив війни Прагнув тиші, він прикликав до себе людей, книжних, священників, іноків перехожих, з ними сидів у Володимирському теремі, їздив часом у Берести, молився там у церкві святих апостолів, упізнав там присвітера княжої церкви Ларевона, чоловіка тихого, мудрого постника». Говорили про царство небесне, про вічне блаженство, про справи високі і прекрасні. Там був спочинок для душі. Забувалися горласті варяги і ненажерливі дружинники. Забувалися навіть сувора і неприступна княгиня Ірина, яка в Київі одразу сповнюється холодної пехи, згадала, що вона королівська донька, збирала коло себе якихось принців і ярлів, З'їздилися до неї з усієї півночі пошукувачі багатства і престолів. Княгині вже мало було теремів, які вдовольняли колись і княгиню Ольгу, і князя Володимира. Забула вона про кам'яницю свого батька з незатишною, промороженою, клятими свиськими морозами дучкою на Верхотворі. Заводила мову про спорудження нового двору, достойного її високого походження. Все вимагало платні, так ніби князе Мірослав став для того, щоб хати і пхати чиюсь тампельку золота-срібла. Власна дружина Розлидащина і Нахамніла до краю відмовляла в послуху. Дружинники сиділи на своєму дитинці в Києві, вигрівалися на сонці, грали цілими днями, Кості та зерні виспіву щодень те саме, Покоїмо собі човни, мідні та золоті весла, та й пустимось на тихий Дунай. А з Дунаю та під Зарьгород, ой чуємо там доброго Пана, що заплатить щедро за службу молодецьку. Варяги покинули Рослава, пішли шукати щедрішого хазяїна. Дружина хоч і не пішла нікуди, бо була ж таки своя, але частина її з воєводою злоторуким вже теж повілася десь чи не до ромейського імператора з найми. Так що довелося князеві збирати дружину нову, частково із новгородців, а то із людей київських. З того часу він завжди змушений буде обставляти себе ще разу новими людьми, «Бо важко покластися на будь-кого, ніхто довго не витримує в службі, кожен має свою гадку, дбає перше за себе, а вже потім як захоче». Щоб довести всім своїм недругам і зрадливцям свою міць, Ярослав ще тої осені по розгромпоченігів і набраною дружиною поплив по Прип'яті проти польського Болеслава, щоб ударити по ньому у віддяку за святополка. Перед цим уклав угоду з германським імператором Генріхом. Угоду досяг легко, бо мав у Києві мачуху, останню жону князя Володимира Німкеню, доньку графа Куно, відшлюби його з дочкою імператора германського Оттона Великого. Тож були, мовби родичі з германськими імператорами, вільно обмінювалися послами і гінцями, які проходили через землю Чехів. Окрім того, імператор германський шукав собі спільника, щоб ударити на Болеслава, бо князь польський дійшов уже аж до такого нахабства, що забивав залізні палі, назначаючи кордони своєї держави. Вже не в дно рік польських – а навіть німецьких, доскакуючи до них під час численних своїх переможних виправ. Отак і поплив восени Ярослав по Прип'яті з військом нечисленним і ще молодим на службі нового князя Київського, обліг Берестя над Бугом, але гору тримався твердо, хоч допомога йому і не приходила. Та яка могла бути поміч тільки Недосвідченість Ярославова могла штовхнути князя до спілки з імператором, який дбав передовсім за себе і за свою владу, а й хто б не дбав. І найменше турбувався чужими клопотами. Ярослав відійшов от Берестя і повернувся до Києва без страт, але й без зиску. Він якось не сподівався, що йому випаде так багато, може, ще більше, ніж його покійному отцеві, Походів і сутичок, його втягували у війну попри його волю і бажання. Вже перед цим він відчував до добитого, і тепер і геть зненавидів цю марну справу. Однак цілу зиму готувався до відпору Болеславові. Лишився осамотнений, покинутий всіма. Навіть Новгородслав мало підкріплень довелося суворно гадати Костянтинові, знов прикликав посланців у дворягів, але ті тепер вимагали платні більшої в дванадцять разів, аніж у Новгороді, до того ж не сріблом, а тільки золотом. Підступи з боку можновладців, здирство і нахабність найманців – ось з чим зіткнувся тоді Ярослав. І вже до кінця днів своїх сам він – не буде ні підступним, ні здирницею, намагатиметься бути прямодушним по всьому, хоч іноді і дорого платитиме за це. Поки що ж платив власним спокоєм. Знов покалічений, так ніби Бог не вертав на нього давні ще дитячі хворощі, на ногах тепер тримався не зовсім твердо, тому надавав перевагу коневі, а ще ліпше лодії. Знову посадив своє військо в судна і поплив по Дніпру, а там до Прип'яті на зустріч який шикувався на бузі до рішучого удару. Зблизилися у липневу спекоту. Бугомілів неопізнанно. Поляки лагодили мости для переправи. Ярослав повелів перешкоджати їм, засипати їх стрілами. Дратували Похваляннями. Він, який в Новгороді колись, їздив скрізь сам, до всього додивлявся, збадьорював вою, сміявся із погуківої води «Буде я», що кричав на той берег до поляків, «А ось ми проткнемо тріскою пузу вашому Болеславу». І знов, як і в війні з імператором Германським, Болеславі пощастило – він стояв з військом коло укріпленого города Волина. Мав підкрепу з червінських городів, звідусюди харчові загони достачали йому все необхідне, підходили нові та нові його відділи. Прийшло обіцяних Генріхом 300 саксонців і 500 угрів. Сам Болеслав відстежувався до часу в Волині, пив собі гуляв з чужими жонами, хоч сам же запровадив у своїй землі кару для удовців чужих жон і розпускників, ставити їх на торговищі на дерев'яний поміст, примоцькувати їх до того помосту, вбиваючи, хоч і не годилися про це говорити, у калитку між бомболями здоровенного гістка».